Rozhľaza Televízia Slovenska uvádza čítanie úrivkov z knihy Virginie Wolfovej k majáku. Okno, druhá časť. No čo som urobila so svojím životom? Uvažovala pani Remziová, keď si sadla za vrchstvol a prezerala si biele kruhy tanierov. «Viliem, sadnite si ku mne», povedala. Lili vy tamto», dodala unavene. Na opačnom konci sedel jej manžel, zhrbený a zamračený. «Prečo sa mračí?», netušila. Nezáležalo jej na tom, nechápala, ako k nemu niekedy mohla niečo cítiť, ako ho mohla ľúbiť. Zdalo sa jej, že už všetko zažila, má všetkého, dosť je mimo všetkého. Naberala polievku a uvažovala, že keby existoval nejaký vír života, nech sa páči. A človek by mohol byť v ňom alebo mimo neho, ona by bola mimo. Je koniec, pomyslela si, keď po jednom prichádzali Charles Tensley, sadnite si sem prosím, povedala Augustus Carmichael a usádzali sa. Medzi tým odovzdane čakala na to, že sa niekto ozve, že sa niečo stane. Také veci sa však mienila s naberačkou v ruke, nehovoria nahlas. Zdvihla obočie v reakcii na kontrast medzi svojimi úvahami a svojou činnosťou, práve naberala polievku a mala čoraz silnejší pocit, že sa nachádza mimo víru života. Alebo ako keby na svet dopadol tieň a ukradol mu farby. A ona ho videla taký, aký skutočne je. Miestnosť, obzerala sa po nej, pôsobí veľmi ošumelo. Ani náznak krásy. Nedovolila si pozrieť na Charlesa tenzliho. Zdalo sa, že nedošlo k žiadnemu splinutiu. Každý sedel o samote. Úloha vytvoriť harmóniu, rozprúdiť reč a zomknúť spoločnosť pripadla výlučne jej. Znovu si uvedomila, ako obyčajný fakt, ktorý v nej ani nevzbudzoval nevraživosť, akí sú muži nemožne odmeraní. A ak to neurobí ona, neurobí to nikto. Nenápadne sa mykla, ako keď človek potrasie hodinkami, ktoré zastali, a starý známy rytmus sa obnovil, ako keď hodinky znovu začnú týkať. Raz, dva, tri, raz, dva, tri... A tak ďalej a tak ďalej opakovala si, načúvala mu, chránila ten slabúčký puls, ako keď človek novinami zaštíti chabý plamienok. Napokon sa mlčky obrátila k Williamovi Banksovi. Chudák, nemá ženu ani deti, aj no kedy večeria sám vo svojej izbe v hostinci a povzbudená ľútosťou, ktorú k nemu cítila... Puls života už natoľko zosilnil, že ju vládal poháňa ďalej, sa dala do diela. Podobne sa iste cíti námorník, ktorý sleduje, že mu vietor nadúva plachtu, nosotva túži by dať sa na cestu a predstavuje si, ako by po špirále klesal dolu a našiel odpočinok na dne mora, keby sa loď potopila. Našli ste svoju korešpondenciu? Prikázala som, aby vám ju nachystali do predsiene, povedala Williamovi Banksovi, Lili briskovej neuniklo, ako sa strácala v podivnej krajine nikoho, kam človek nemôže iného sprevádzať, no predsa ho ten únik natoľko znepokojí, že dotyčného aspoň sleduje očami z loď miznúcu v diaľke, až kým sa plachty neponoria za obzor. Pôsobí tak staro, tak unávene, pomyslela si Lili, a tak vzdialene. Keď sa však pani Remziová s úsmevom obrátila k Williamovi Benksovi, Loď ako by sa obrátila a do plachy sa znovu oprelo slnko. Lily pocítila úľavu a s miernym pobavením uvažovala, prečo ho ľutuje. Taký dojem totiž vzbudila, keď mu povedala, že mu dala odložiť listy v predsieni. Zdalo sa, že hovorí: Úbohý William Banks, ako keby sa časť jej únavy premenila na súci dvoči ostatným a tá ľútosť povzbudzovala jej odhodlanie žiť. A to nie je pravda pomyslela si Lili. Len jeden z jej nesprávnych odhadov, ktoré robí inštinktívne. Veď k tomu akási vlastná vnútorná potreba, nie potreby iných. Jeho predsa vôbec netreba ľutovať, veď má svoju prácu, povedala si Lili. Zvláštne. Človek poštou malo kedy dostane niečo zaujímavé, no predsa stojí o svoje listy. Poznamenal pán Banks. Prekliate tá táraniny, pomyslel si Charles Tensley a položil lyžicu presne do prostred taniera, ktorý vyčistil, ako keby, podľa Lili, lebo sedel priamo u prostred jej zorného pola chrbtom k oknu, bol odhodlaný z každého jedla vyťažiť maximum. Pôsobil stroho a úpeto, bez štipky ľúbeznosti. K človeku, na ktorého sa priamo pozerala, však nedokázala pocítiť odpor. Páčili sa jej napríklad jeho oči, Modré, hlboko posadené, neúprosné. Vypíšete veľa listov, pán Tenzli? Spýtala sa ho pani Remziová. A jeho ľutuje, predpokladala Lili. Pre pani Remziovú všeobecne platilo, že mužov ľutuje. Ako keby im niečo chýbalo. A ženy nikdy. Ako keby niečo dôležité mali. Píšem matke, inak tvá jeden li za mesiac. V krátkosti odvetil pán Tenzli. Odmietal sa totiž znížiť k tomu, aby sa zapojil do hlúpych ženských táranín. Čítal si vo svojej izbe, teraz išiel dolu a všetko mu pripadalo hlúpe, povrchné, chatrné. Prečo sa tak vyobliekali? On prišiel v bežnom oblečení. Nič slávnostnejšie ani nevlastnil. Človek poštou málo, kedy dostane niečo zaujímavé. Také talafatky hovorievali v jednom kuse. Nútili mužov, aby hovorili tiež. Áno, vlastne je to pravda, pomyslel si. Nedostanú nič zaujímavé, čo je rok dlhý. Nerobia nič, len trkocú, trkocú, trkocú. Napchávajú sa, napchávajú sa, napchávajú sa. Za všetko môžu ženy, ženy. Kladú civilizácii neprekonateľné prekážky svojím šarmom, svojou povrchnosťou. Zajtra sa k Majaku nepôjde pani Remziová. Povedal, aby dokázal svoju prevahu. Mali ju rád, obdivovali ju, no potreboval dokázať svoju prevahu. V skutku, mienila Lily Brisková, bol napriek tým očiam, len sa pozrite na jeho nos na jeho ruky ten najmenej sympatický človek, akého som kedy stretla. Prečo jej teda záleží na jeho slovách? Ženy nevedia písať, ženy nevedia maľovať. Prečo tým slovám prikladá váhu, keďže im zjavne ani sám neverí a opakuje ich, len aby si dodal sebavedomie? Prečo sa pri takom ponížení celá jej bytosť ohláko obilné steblo vo vetre a narovnala sa len zohromným a bolestivým úsilím? Musí ho znovu podstúpiť. Čo keby sa, dohovárala si, nenechala vyprovokovať, nehádala sa s ním, prípadne sa mu pomstila jedine tým, že sa na ňom zasmeje. Ach, pán ten zlý, zahrkútala, zoberte ma zo sebou k majáku, nesmierne by sa mi to páčilo. Očividne klamala. Povedala to, hoci to nemyslela vážne, len aby ho podpichla. Kto vie prečo? Vysmievala sa mu. Na sebe mal staré flanelové nohavice, iné nevlastnil. Pripadal si veľmi neotesaný, izolovaný a osamelý. Uvedomoval si, že Lili sa so z si dôvodu pokúša podpichovať ho. K Gmajaku by s nimi ísť nechcela. Pohrdala ním rovnako ako Remziová, rovnako ako všetci ostatní. Nedopustil však, aby si z neho ženy robili blázna. Chladnokrvne sa otočil na stoličke a vyhlásil veľmi prúdko, veľmi nezdvorilo, že počasie by pre ňu zajtra bolo veľmi drsné, dostala by morskú chorobu. Zlostilo ho, že sa nechal vyprovokovať k takému prejavu, keď ho mohla počuť aj pani Remziová. Najradšej by bol naspäť vo svojej izbe, sám medzi svojimi knihami a pracoval. Vtedy sa cítil uvoľnene. Nikomu nezostal dlžný ani jedinú pencu. Otca nestal jedinú pencu od svojich 15 rokov. Doma vypomáhal z vlastných úspor, vzdelával svoju sestru. Predsa ho však škrelo, že nevedel slečne Briskovej poriadne odpovedať. Keď na ňu nebol vybafol strohé, dostali by ste morskú chorobu. Rád by niečo povedal pani Remziovej, aby jej dokázal, že nie je len odporný suchár. To si tu o ňom všetci myslia. Obrátil sa k hostiteľke. Pani Remziová však práve Williamovi Banksovi vykladala o ľuďoch, o ktorých v živote nepočul. Áno, vezmite to, povedala slúžke. Prerušila tým tirádu, ktorou zahrňala Williama Banksa. Už som ju nevidela aspoň 15, nie, 20 rokov. Pokračovala, znovu sa k nemu obrátila, ako keby bola rozhovorom taká zaujatá, že nechcela zmeškať ani okamih. A práve dnes sa mu ozvala. Býva ešte v Marlove a je všetko ako predtým. Ach, pamätá si to, ako keby to bolo včera. Išli k rieke, bolo nesmierne chladno. Cíti to, ako keby to bolo včera. Keď si však Meringovci niečo zaumienili, vždy to aj uskutočnili. Nikdy nezabudne, ako Herbert na brehu zabil osu čajovou lyžičkou. To stretnutie sa ešte neskončilo, predstavovala si pani Remziová. Tlzala sa ako duch pomedzi nábytok vo obývacej izbe na brehu Temže, kde ju bolo pred 20 rokmi tak strašne chladno. Teraz však po medzi ostatných prechádzala neviditeľná a fascinovalo ju, že hoci ona sa zmenila, ten deň celé roky Pretrváva rovnaký Krásny a nadčasový Napísala mu Kerry osobne? Spýtala sa Áno, vraj budujú novú miestnosť na biliard Povedal Nie, nie, to neprichádza do úvahy Nová miestnosť na biliard Nechcela tomu uveriť Pán Banks nerozumel, prečo jej to prípada také čudné Veď sa im veľmi dobre darí Má od niekedy pozdravovať? Ach, pani Remziová sa prekvapenie mykla. Nie, dodala. Uvedomila si, že tú Kerry, ktorá si mohla dovoliť novú miestnosť na biliard, ani nepozná. Aké zvláštne, zopakovala. Pána Beng sa to mierne pobavilo, že tam ešte vždy žijú. Udivovalo ju pomyslenie, že meningovci celé tie roky dokázali existovať, hoci ona si na nich spomenula sotva raz. V jej živote sa počas tých rokov toľko udial. No je možné, že ani Carrie Meningová si nespomenula na ňu. Pomyslela si udivene a znechutenie. Ľudské cesty sa rýchlo rozchádzajú. Podotkol pán Banks, no pocítil isté zadozďučinenie pri pomyslení, že pozná Meningovcov aj Remsijovcov. On sa im nevzdialil, pomyslel si. Položil lyžicu a dôkladne si poutieral na hladko oholenú bradu. No on je v tomto ohľade možno výnimka. Nikdy si nedovolil zapadnúť do jedinej kolaje. Mal priateľov vo všetkých možných kruhoch. V tom pani Remziova musela rozhovor prerušiť, aby služke pripomenula, že jedlo nesmie nechať vychladnúť. Presne z tohto dôvodu radšej jedával sám. Neustále vyrušovanie mu prekážalo. Nuž, pomyslel si William Banks, hoci sa nadalej tvárila ako stelesnená zdvorilosť, len roztiahol na obruse ľavej ruky a obzral si ich ako mechanik, ktorý kontroluje nástroj, krásne vyleštený a pripravený na použitie. Kvôli priateľom človek musí podstupovať obete. Keby pozvanie odmietol, zranil by ju. To nechcel dopustiť. Pozeral si vlastnú ruku a uvažoval, že keby večeral sám, už by bol takmer najedený, už by sa mohol venovať práci. Áno, pomyslel si, toto je príšerné mrhanie časom. Deti sa ešte trúsili k stolu. Niekto z vás by mal zabehnúť po Rogera, Povedala im pani Remziová: Aké triviálne, aké nudné v porovnaní s jeho prácou. Sedí tu a bubnuje prstami po stole, hoci by mohol. Vlastnú prácu zrazu uvidel z vtáčej perspektívy. Nesmierne mrhanie časom. Pani Remziová však patrí k mojim najstarším priateľom, pripomenul si. Som jej oddaný. V tomto okamihu preňho však jej prítomnosť neznamenala nič. Jej krása neznamenala nič. Spomienka na to, ako sedela pri okne so synčekom v lone, nič, nič, nič. Želal si len, aby sa mohol o samote vrátiť k rozčítanej knihe. Cítil sa nepríjemne. Ako zradca lebo dokázal sedieť vedľa nej a necítiť k nej vôbec nič. Pravdu povediac, rodinný život ho vôbec nebavil. V takom rozpoložení sa človek sám seba pýta, prečo vlastne žije? Prečo podstupuje toľké príkorie, len aby ľudské pokolenie pretrvalo? Naozaj to stojí za to? Sme taký atraktívny, živočíšny druh? Ani nie, pomyslel si pri pohľade na rozgajdaných chlapcov. Jeho obľúbenkyňa Kem už asi išla spať. Hlúpe otázky, zbytočné otázky, otázky, aké si človek nekladie, keď má na práci niečo rozumné. Je ľudský život takýto? Je ľudský život onaký? Za normálnych okolností človek nemá čas premýšľať nad takými vecami. On tu však teraz sedel a kládol si tie otázky, lebo pani Remziová zatiaľ komandovala služobníctvo – aj preto, ako prekvapenie sa zatvárila, keď jej pripomenul Kerry Manningovú. Priateľstvá, aj tie najlepšie, sú nesmierne krehké. Ľudia sa od seba vzdialujú. Znovu sa v duchu pokarhal. Sedel predsa vedľa pani Remziovej a za celý svet nevedel prísť na jediné slovo, čo by jej chcel povedať. Veľmi sa ospravedlňujem. Pani Remziová sa k nemu konečne obrátila. Pripadal si stuhnutý a svrknutý ako staré čižmy, premočené a potom vysušené, do ktorých už človek sotva vtesná nohy. On to však musí urobiť, musí sa donútiť k rozhovoru. Ak si teda nedá veľký pozor, ona odhalí jeho zradu, zistí, že mu na nej ani zamag nezáleží a to vôbec nebude príjemné. Zdvorilo k nej naklonil hlavu. Iste vás obťažuje, že musíte večerať v takomto zverinci, povedala. Využila prázdnu frázu, ako vždy, keď sa na rozhovor naplno nesústredila. Podobne ako keď na nejakom stretnutí vládne nesúlad jazykov, predseda navrhne, aby vytvoril zdanie harmónie, nech sa rozpráva po francúzsky. Hoci lámanou francúzštinou vytvoril zdanie harmónie, nech sa rozpráva po francúzsky. Hoci lámanou francúštinou, hoci francúština možno neobsahuje vhodné prostriedky na to, aby rečník vyjadril svoju myšlienku, rozhodnutie, že ju musia všetci používať, prinesie akýsi poriadok, akúsi jednotu. Pán Bengt s rovnakým jazykom odpovedal Nie, vôbec nie. A dokonca aj Charles Tensley, ktorý jazyk diplomacie vôbec neovládal, by ho krátkých slovách vytušil neúprimnosť tárajú nezmyslití remzijovci. Pomyslel si s nesmiernou škod radosťou a v duchu si pripravil poznámku, ktorú raz prečíta priateľovi či dvom. V spoločnosti, v ktorej sa môže vyjadrovať slobodne, sarkasticky opíše svoj pobyt u remzijovcov a nezmysly, o ktorých tárali. Raz tá skúsenosť stála za to, skonštatuje. Ale nikdy viac. Ženy sú nesmierne nudné, dodá. Samozrejme, Remzi sa úplne dorazil tým, že si vzal krásnu ženu a splodil sem detí. Tak nejako sa tie poznámky raz vykristalizujú. No teraz, v tomto okamihu s voľnou stoličkou vedľa seba, sa mu v hlave nečrtalo nič jasné. Myšlienky mu vírili v útrškoch a čriebkoch. Cítil sa nevýslovne nepohodlne, dokonca aj po fyzickej stránke. Chcel, by mu niekto dal šancu prejaviť sa – Túžil potom tak veľmi, až sa mrvil na stoličke, behal pohľadom z jedného stolovníka na druhého, snažil sa zamiešať do ich rozhovoru, otváral ústa a znovu ich zatváral. Rozprávali sa o rybárstve. Prečo sa nikto neopýta na jeho názor? Čo oni môžu vedieť o rybárstve? Lili brisková to všetko postrehla. Keď sedela oproti nemu, ako by si mohla nevšimnúť túžbu mladého muža prejaviť sa. Vynikala z brá a stehenné kosti na rengenovej snímke z temnej hmly mesa, teda spod tenkej vrstvy spoločenských konvencií, ktorá prekrývala jeho plamennú túžbu zasiahnuť do rozhovoru. Prižmúrila však svoje šikmé očká a spomenula si, ako pohrdavo otvrkol, že ženy nevedia písať, nevedia maľovať. A pomyslela si, prečo by som mu mala pomôcť dosiahnuť úľavu. Vedela, že existuje istý kódex správania a jeho pravdepodobne 7. bod tvrdí, že pri takýchto príležitostiach je žena povinná, nech sa práve sama venuje čomukolvek, skočiť mladému mužovi oproti sebe na pomoc, aby mohol odhaliť stehenné kosti aj rebra svojej márnivosti, uspokojiť svoju pálčivú túžbu, prejaviť sa. Rovnako by bolo jeho povinnosťou, uvažovala zo so starodievodským zmyslom pre spravodlivosť, skočiť na pomoc jej, keby sa spolu ocitli v horiacom metre. V takom prípade by iste čakala, že ju odtiaľ pán ten zly dostane. No ako by to dopadlo, uvažovala, keby si ani jeden z nás túto povinnosť nesplnil. Tak tam len lčky sedela a usmievala sa. Vy sa nechystate k majáku, však Lili, povedala pani Remziová. Spomeňte si na úbohého pána Lengliho. Tu drás precestoval celý svet, no povedal mi, že nikdy netrpel väčšmi, než keď ho môj manžel vzal k majáku. Vy ste dobrý, more plavec, pán Tenzli. Pán Tenzli v duchu zdvihol kladivo a rozohnal sa ním. No keď ho oblúkom spúšťal dolu, uvedomil si, že takým nástrojom predsa nesmie zraziť motýľa. A povedal len, že nikdy v živote nemal morskú chorobu. V tej jedinej vete sa však ako pevne stlačené zrnka pušného prachu skrývali informácie, že jeho starý otec bol rybár, jeho otec má drogériu a on sa vypracoval úplne sám a je na to hrdý. On je Charles tenzly. Nikto z prítomných mu zjavne nepríkladá vážnosť. Ale raz o ňom bude vedieť celý svet. Zamračenie civel priamo pred seba. Takmer ľutoval tých mekých kultivovaných ľudkov, ktorí jedného dňa vystreli goblhestia bali vlny a diablok explózia pušného prachu, ktorý sa v ňom skrýva. Vezmete ma tam, pán Tenzli, spýtala sa Lili pohotovo a prívetivo, lebo pani Remziova jej jasne naznačila, moja drahá, topím sa v mori plámeňou, ak moje utrpenie okamžite nezmiernite nejakým balzamom a nepoviete túto mladému mužovi niečo milé, život stroskotá na skalách. Vlastne už počujem to škrýpanie a praskot. Nervy mám na petestia huslové strúny, jediný dotyk a prasknú. Keď jej to všetko pani Remziová povedala jediným pohľadom, Lili Briskoovej neostávalo nič iné. Musela po 150. raz odložiť svoj experiment, čo by sa stalo, keby sa túto k mladému mužovi nezachovala milo, a láskavo ho oslovila. Správne odhadol zmenu jej nálady. Už sa k nemu naozaj správala priateľsky. Konečne pocítil úľavu a rozpovedal jej, ako vypadol z člna, keď bol ešte maličký a otec ho vylovil lodným hákom, ako sa naučil plávať. Jeden z jeho strýkov bol strážcom majáka na akejsi skale pri škodskom pobreží. Raz tam s ním bol v búrke. To posledné povedal veľmi nahlas, akurát keď v ostatných rozhovoroch nastala odmlka. Všetci museli počuť, že bol so svojím strýkom v majáku uprostred búrky. Ach, pomyslela si Lili Briskóva, keď sa rozhovor zvrtol tým priaznevým smerom a pocítila vlnu vďačnosti od pani Remziovej, lebo teraz sa pani Remziová mohla na chvíľku dostať k slovu. Ach, pomyslela si, no akú cenu som zaplatila za to, aby som ti to dopriala. Zachovala sa neúprimne. Predviedla svoj zvyčajný trik. Zachovala sa milo. Nikdy ho skutočne nespozná. On nikdy skutočne nespoznajú. Ako často sa strážcovia majáka striedajú? Spýtala sa. Povedal jej to. Mal úžasný prehľad. Pani Remziova vnímala jeho vďačnosť, jeho náklonnosť Konečne sa začínal baviť. Ona sa teda môže vrátiť do snového sveta, neskutočného a fascinujúceho, do obývačky Meningovcov v Márlove pred 20 rokmi, kde sa všetci pohybovali nenáhlivo a uvoľnene, bez obáv z budúcnosti. Vedela, čo sa s nimi stane, čo sa stane s ňou. Ako keby znovu čítala dobrú knihu, lebo ten príbeh poznala od začiatku do konca. Stalo sa to predsa pred 20 rokmi a život, ktorý sa dokonca aj z tohto stola rinul z ťa nevedno kam, bol v tom príbehu zakonzervovaný. Ležal ako pokojné jazero medzi jeho brehmi. William bravel, že dali vybudovať miestnosť na biliard. Je to vôbec možné? Chcelo by sa mu ďalej rozprávať o meningovcoch. Potešilo by ju to. Jeho však z akéhosi dôvodu prešla chuť. Pokúsila sa nadviazať na predchádzajúci rozhovor. Nereagoval. Nemohla ho nútiť. Pocítila sklamanie. Na nič hodné detská, vzdychla si. Poznamenal čosi v tom duchu, že dochvílnosť patrí k drobným cnostiam, ktoré človek nadobudne až v pokročilejšom veku. Ak vôbec, zašomrala pani Remziová len aby reďne stála. Myslal na to, že William sa už správa pomaly ako stará dievka. Uvedomoval si svoju zradu. Nepochyboval, že ona by sa chcela ďalej rozprávať o niečom osobnejšom, no práve na to nemal náladu. Len tam sedel a čakal a mal pocit, že ho život zmáha svojou nepríjemnosťou. Že by ostatní debatovali o niečom zaujímavom? O čom vlastne debatujú? O tom, že rybárska sezóna nestojí za nič. Múži sa stiahujú preč. Pretriasali platy a nezamestnanosť. Ten mladý muž nadával na vládu. William Banks ocenil úľavu, ktorú človek pocíti, keď sa môže sústrediť na takéto reči namiesto vlastného, neuspokojivého, súkromného života. A zachytil čosi o jednom z najškandaloznejších prešľapov súčasnej vlády. Lily počúvala, pani Remziová počúvala, všetci počúvali. Lili sa však už nudila a stalo sa jej, že čosi chýba. Pánovi Bengsovi sa tiež zdalo, že čosi chýba. Pani Remziová sa zabalila do peleríny a tiež pocitovala akýsi nedostatok. Všetci sa nakláňali dopredu a načúvali s tajným želaním. Nebe sa len nech nikto neodhalí moje myšlienky. Lebo každý veril... V ostatných to vzbudzuje skutočné pocity, pohoršenie a zlozť na vládu kvôli rybárom, no ja necítim vôbec nič. Ďalej sa teda handrkovali o politike, Lili si obzerala vzorku na obruse a pani Remziová, ktorá výmenu názorov prenechala výlučne dvojici mužov, uvažovala, prečo ju tie reči tak nudia a z pohľadomu predtým na manžela na opačnom konci stola si zaželala, aby do debaty zasiahol. Stačilo by jediné slovo, vravela si. Jediná veta by spôsobila prevratnú zmenu. On totiž vie preniknúť k podstate veci. Záleží mu na rybároch a ich platoch. Nemôže kvôli tomu spávať. Keď sa ozval on, všetko sa zmenilo. Už sa v duchu nemodlila, aby si nikto nevšimol, ako veľmi jej na rozhovore nezáleží, lebo jej na ňom zrazu záležalo. V pochopila, že na jeho slová čaká len preto, lebo ho veľmi obtivuje. A mala pocit, ako keby niekto vychválil jej manžela a ich manželstvo a zažiarila šťastím. Ani si neuvedomila, že ho v duchu vychválila ona sama.